דניאל, פרק ב' ובשנת שתיים למלכות נבוכד נצר, חלם נבוכד נצר חלומות, ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו. ויומר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים, ולמכשפים ולכסדים, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויומר להם המלך, חלום חלמתי, ותפעם רוחי לדעת את החלום. וידברו הקסדים למלך הרמית. המלך לעולם יחיה, אמור את החלום לעבדיך, ונודיעך את פתרונו. ויען המלך ויאמר לקסדים, זה הדבר שיצא מלפני. אם לא תודיעוני את החלום ואת פתרונו, לאיברים תחתכו, ובתיכם יושמו לאיים. ואם את החלום ואת פתרונו תודיעוני, תקבלו מתנות ודורונות וכבוד רב ממני. על כן, הודיעו לי את החלום ואת פתרונו. ויענו שנית, ויאמרו, יאמר המלך את החלום לעבדיו, ונגיד לך את פתרונו. ויען המלך ויאמר, באמת יודע אני, כי זמן אתם מנסים לקנות. מאחר שראיתם כי דבר זה יצא מלפני, והוא, כי אם לא תודיעוני את החלום, אחד הוא דינכם, נדברתם ביניכם לאמור לפני מילת כזב ודבר נשחט, עד שישתנה הזמן. על כן, אמרו לי את החלום, ואדע כי אכן את פתרונו תודיעוני. ויענו הקשדים לפני המלך, ויאמרו, אין אדם על פני הארץ. שיוכל להגיד את הדבר שהמלך דורש. לכן לא דרש כל מלך גדול ואדיר דבר כזה מכל חרטום אשף וקסדי. קשה הדבר שהמלך דורש, ואין מי שיוכל להגיד אותו לפני המלך, כי אם האלים אשר מדורם אינו עם בשר ודם. על כך חרא אף המלך וחמתו בערה מאוד, ויומר להמית את כל חכמי בבל. בצאת הגזרה להמית את החכמים, עמדו גם דניאל וחבריו להיהרג. אז פנה דניאל בדברי עצה וטעם אל אריוך, רב טבחי המלך, שיצא להמית את חכמי בבל. ויען ויאמר אל אריוך, שר צבא המלך. על מה יצאה הגזירה האכזרית מלפני המלך? אז הודיעה אריוך לדניאל את הדבר. ויבקש ממנו כי יינתן לו זמן כדי לגלות למלך את פתרון חלומו. אז הלך דניאל אל ביתו, וגם לחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, הודיע לבקש רחמים מאלוהי השמיים על דבר הסוד הזה, למען לא יומתו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל. ואז נתגלה הסוד לדניאל בחזון לילה, ויברך דניאל את אלוהי השמיים. ויען דניאל ויאמר, ברוך שם אלוהים מן העולם ועד העולם, אשר לו לא החוכמה והגבורה. הוא משנה את העתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי וינה. הוא מגלה עמוקות וצפונות, הוא יודע את אשר בחושך, והאור שורה אצלו. לך, אלוהי אבותיי, אני מודה, ואותך אני משבח, על שנתת לי חוכמה וגבורה. ואתה, גם גילית לי מה שביקשתי ממך. את דבר המלך הודעת לנו. אחר הדברים האלה, נכנס דניאל אל אריוך, אשר המלך מינה הוא להמית את חכמי בבל, ויאמר לו, אל תמית את חכמי בבל, הביאני לפני המלך, והודיע למלך את פתרון חלומו. נחפז אריוך להכניס את דניאל לפני המלך, ויאמר לו: מצאתי איש מבני גלות יהודה, שאגלה למלך את פתרון חלומו. ויען המלך, ויאמר לדניאל, אשר שמו היה בלצ'צר: האם יכול אתה לגלות לי את החלום שראיתי, ואת פתרונו? ויען דניאל לפני המלך, ויאמר: הסוד שהמלך שואל עליו, חכמים, אשפים, חרטומים וקוסמים אינם יכולים להגידו למלך. אך יש אלוהים בשמיים המגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכד נצר את אשר יהיה באחרית הימים. זה חלומך, ואלה חזיונות ראשך על משכבך. אתה המלך, בהיותך על משכבך, עלו בלבך מחשבות על העתיד. ומגלה הסודות, הודיעך את אשר יהיה. ואני... סוד זה נדלה לי לא בחוכמה שיש בי מעל לכל חי, אלא כדי שהפתרון ייוודע למלך ולמען תבין את רעיונות לבך. אתה המלך ראית, והנה צלם אחד גדול, צלם ענק, אשר זוהרו חזק מאוד, עמד לפניך ומראהו היה נורא. ראש הצלם זהב טהור, חזהו וזרועותיו חסף, בטנו וירכיו נחושת. שוקב ברזל, ורגליו חלקן ברזל וחלקן חרס. וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם, פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס, וחדשה אותן לעפר. ואז נופצו יחד הברזל והחרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ הגרנות בקיץ. הרוח נשאה אותם, ולא נשאר מהם כל זכר. והאבן שפגעה בצלם, הייתה להר גדול שמילא את כל הארץ. זה החלום, ועתה נאמר את פתרונו לפני המלך. אתה המלך, מלך המלכים, אשר אלוהי השמיים נתן לך את המלכות, את החוסן, את הכוח ואת הכבוד, ונתן בידיך כל אשר בארץ, את פני האדם, את חיות השדה ואת עוף השמיים, והשליטך על כולם. אתה הוא ראש הזהב. אחריך תקום מלכות אחרת, נקלע משלך. ומלכות אחרת, שלישית, עשויה נחושת ותשלוט בכל הארץ. ומלכות רביעית, תהיה חזקה כברזל. וכאשר הברזל מפורר ומנפץ את הכל, וכאשר הברזל משבר, כן תפורר ותשבר מלכות זו את כל אלה. ואשר ראית רגליים ואצבעות, שחלקן חרס היוצר וחלקן ברזל, הוא שתהיה זו מלכות חלוקה. יהיה בה מחוזקו של הברזל, כפי שראית ברזל מעורב בחרס הטיט. ואשר היו אצבעות הרגליים, חלקן ברזל וחלקן חרס, הוא שהמלכות תהיה חלקה חזקה וחלקה רפה. ואשר ראית ברזל מעורב בחרס הטיט, שאף על פי שהתערבו זה בזה בזר האנוש, לא יהיו דבקים זה בזה, כפי שהברזל אינו מתערב עם החרס. ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם. מלכות זו לא תעבור לעם אחר, היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להן קץ, והיא תקום לעולם. שלא בידי אדם, ופוררה את הברזל, את הנחושת, את החרס, את הכסף ואת הזהב, הנה האל הגדול הודיע למלך את אשר יהיה בעתיד, אמת החלום, ונאמן פתרונו. אז נפל המלך נבוכדנצר אפיים ארצה, והשתחווה לדניאל, וציווה להגיש לו מנחה וקטורת. ויען המלך לדניאל, ויאמר, אמת הדבר כי אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים, ואדון המלכים ומגלה הסודות. ויישא המלך את ראש דניאל, וייתן לו מתנות גדולות ורבות, וישלט אותו על כל מדינת בבל, ויסם אותו לראש על כל חכמי בבל. ויבקש דניאל מן המלך, וימן המלך את שדרך, משך ועבד נגו, על פקודת מדינת בבל. ודניאל, נשאר בחצר המלך.